Jelenléte miatt Dreert feltérképezhetetlenné tették. A legenda szerint a Dreert sziget egykor két varázsló család, a McClevertek és a megbúnok -ok lakták. A MacLeavert klán feje Dögald és a megbúnokat vezető Quintius egy alkalommal részegen párbajoztak, s a tusa során Degald életét vesztette.